<متحدث> الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول الله Dosite svaka zahvala pripada uz višom Allahu subhanahu wa ta'ala salavat salam imirna Allahu busanika alihi salatu wasalam. Važna braćo i poštovane sestre, evo nas nalazimo se u osmoj pred iftarskoj emisiji ili pred iftarskim druženjem u našoj besedi. Kao što ste navikli, ova naša emisija je podijeljena u tri dijela. Na početku započinjemo u je Radi bih i blagoslova Korana, isto tako da vi imali vremena da ovaj link uzmijete, kopirate i da ga ako Bog da podijelite svojim prijateljima kako bi korist bila što veća. Nakon toga imamo jedan kraći savjet, 5, 10, 15 minuta. Večera će to biti govor malo o povratku Allahu Đelešanhu, a nakon toga prelazimo možda na najinteresantniji dio našeg druženja, to je odgovor na naša pitanja, vaše dilejme, savjeti, kritike. Većeras, ako Bog da družimo se sa surum Infitar 587 strana za one koji bi eventualno željeli da prati. A'udhu billahi minas shaytanir rajim bismillahirrahmanirrahim idas samaeum فطرت واذا الكواكب تثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت واخرت يا ايها الانسان الذي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ فِي أَيِّ صُورَةٍ مَّا شَاءَ رَكَّبَكَ كَلَّا بَلْ تُكَذِّبُونَ بِالدِّينَ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ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 Je u mele temliku nefsun li nefsin še i amru je u meidin Kao što smo rekli i kao što smo najavili, uvažene braće i poštovane sestre, mi u narednih 5, 10 ili 15 minuta govorimo o jednoj veoma bitnoj temi koja se vezuje za Ramazan jednom jakom vezom. Govorimo o povratku Allahu Đelešanuhu. Mi smo dosta puta govorili i nije zgore da se to i napomene i da se ponovi da je Allah Đelešanu stvorio insana samo s jednim ciljem. A taj cilj je robovanje Allahu Subhanehu wa ta'ala. Allah Đelešanu je stvorio insana i dao je da njegov životni vijek bude njegov ispit. Dao mu je slobodnu volju pa da odaberi da li će biti pokuran ili ne pokuran. A osnova našeg života treba da bude robovanje Allahu subhanahu wa ta'ala da pokušamo svoj život maksimalno da se potrudimo, da ga ustrojimo, da ga uvežimo onako kako od nas traži i iziskuje naša vjera. Pa ono što je zabranjeno vjerom da to ne činimo, ono što je pohvalno i naređeno da to činimo. <clears throat> Na tom putu, bez obzira insan ko bio, mora da napravi određene prekršaje. Jednostavno, znači insan je tako stvoren. Allah poslani kaže svi potomci Adema a.s.v. griješi. Neko griješi manji, neko griješi viši, neko griješi iz neznanja, neko griješi e, svjesno i tako itd. Ali svi ljudi, definitivno svi ljudi griješi. Allahova milost prema ovom umetu jeste i činjenica i, ajde da kažemo, to što je Allah Đerašanu dopustio i omogućio ljudima da se vrate svome gospodaru, da nakon što su bili nepokorni, da nakon što su činili određene grijehe možda godinama, imaju mogućnost, imaju priliku da se vrate svome gospodaru. Kakva je veza između ove teme i mjeseca u kojim se mi nalazimo? Mjesec Ramazana, braćom moje draga i cini sestre, je mjesec Allahove milosti. Allah Đerašanu olakšao je ljudima to što je dao i svoje milosti opet prema svojim robovima, da sa prvom noći mjeseca Ramazana, kada nastupi, kao što je došlo u vjerodostojnom hadisu, Allah oposlanik je rekao, kada nastupi prva noć mjeseca Ramazana, zatvori se džehennemska vrata, otvori se džennecka vrata, a šeitani se sputaju i svezuju se u lance. Pa je djelovanje šeitana u Ramazanu umanjeno, umanjeno i mi to vidimo na svakom koraku. Pogledajte, samo sada naše džamije prepune su klanjača. Ljudi koji možda tokom cijele godine nikada nisu došli u džemat da klanjuju neki džemat, da klanjuju neki namaz, sada dolazi redovno na teraviju, na, te, na, na jaciju i tako dalje. Pa znači, vidimo da, da je djelovanje šeitana umanjeno. Žene možda koji tokom cijele godine nikada ne stave mahramu na glavu, osim svakako kada namaz klanjaju, Ali u toku Ramazana ćete ih vidjeti kako se lepo pokrivu, idu u džamiju, klanjaju teraviju, klanjaju i ajacu tako dalje. To svakako ukazuje da je djelovanje šetana da je djelovanje šitana umanjeno. Imate ljudi koji mimo Ramazana nemoguće, je nemoguće da prođu 2 ili 3 sata, a da on eh, ajde kažemo ne konzumira duhan. Ali u Ramazanu je spreman da ostavi konzumiranje dohana, ako ništa od zori do zalaska sunca. Jednostavno zato što je Allah Jeršanu olakšao ljudima to u Ramazanu. Pa vezujemo to sa ovom našom temom, Ramazan bi, braću moja draga, trebali svi mi da iskoristimo za pokajanje. Pošto cijeli ambijent oko, oko nas vidimo prepune džamije, mukabele, uči se Kur'an, iftar, sehur, namazi, dove, znači, Ambijent oko nas je pripremljen da se čovjek vrati Allahu. Ako se insan ne vrati Allahu u Ramazanu, kada će se vratiti? Može Allah, jer što vam date insan pokaj mimo Ramazana, definitivno. Ali, braćuma, draga i cijine sestre, ambijent koji imamo u Ramazanu je mnogo, mnogo privlačni i mnogo povoljniji da insan u ovom mjesecu baš okrini novu stranicu u svome životu i da se vrati svome gospodaru. Sjedne strani Ramazan, sjedne strani Allahova blagodat što nam je omogućio, što nam je dopustio da čovjek radi godinama neki grijeh i da ima priliku da to sve pobriše, da se to ništa ne čita, da se ne broji iz njegovog života. To je velika blagodat, a opet s treće strane Allah dželešanu obeća velike nagrade. Obečaj je lijep život onima koji se još na dunjalku pokaju i vrate se Allahu i ustroje svoj život onako kako od njih iziskoje i traži njihov gospodar. Pa primjera radi, vi znate kada radi određene grijehe, primjera radi za alkohol. Allah posani poslani kaže za alkohol je prokljeto deset osoba. Pa znači od početka do onoga koji e, proizvodi, onaj koji donosi, onaj koji cijedi, onaj svi ljudi, oni koji prodaju, svi su prokleti. Lanac 10 ljudi koji se vezuju za alkohol svi su prokleti. I zamiste danas imate čovjeka koji konzumira alkohol i on je na jeziku Allahu poslanika proklet. A prokletstvo znači u islamu udaljen od Allahove milosti. I zamiste imate danas čovjeka koji konzumira alkohol i donese noćas odluku neću više. Pokaje se Allahu Đelešanu i nakon što je bio prokljet, nakon što je bio odaljen, oni se danas toliko približio svome gospodaru, Allahu Đelešanu, gospodaru zemlje i nebesa, toliko da ga njegov gospodar voli. Kaže Allah Đelešanu u Kur'anu, Inna Allahe juhibbu tawwabin, doista Allah voli pokajnik. Braćima, draga i sestre, ona je insan kojim ovaj ajet nije dovoljan da se pokaji, ne zna insan više šta da mu citira. Zamislite da nam neko na Dunjaluku od naši rodbini, od prijatelja, kaže ako to i to uradiš, ja ću te voljeti. Kako bi se mi trudili, a zamislite da nas voli Allah Đelešanhu koji je stvoritelj zemlje i nebesa, od njegove ljubavi prema nama ovisi i nama Ahiret i Dunjaluk. Pa blago se onima koji Allah voli. A teško se onima i ne treba veća nesreća i ne treba veći bela insanu, nego da te Allah mrzi i da si prokljet da li kuranskim ajetima ili hadisima Allahu poslanika, ali salatu wasalam. Pa znači pokajanje, pokajanje, pokajanje pokajnike osoba koja koju voli uzvišenje Allah s.w.t. S druge strane, pokajniku se obećaju oprost grijeha. Pokajniku se obeća je da ćemo Allah Đelešanu u njegove grijehe koje činiju činio zamijenti sa dobrim dijelima. Jeli moguće? Jeste li razumjeli ono što sam kazao? U suri El Furqanu 70. a eto Allah Đelešanu kaže a oni koji se pokaju i nakon toga vjeruju i nakon toga čini dobra dijela, Allah Đelešanu će njihove grijehe pretvoriti u dobra dijela. Pa zar, braćo moje, draga i ciljine sestre, ne treba da iskoristimo ovu ramazansku priliku, ovaj ramazanski ambijent, da okrenemo novu stranicu, da određene grijehe koji svaku od nas ima, da donesemo čvrstu odluku da i nakon Ramazana nećemo činiti. <clears throat> Allah Želšanu u Kur'anu na mnogim mjestima, u razno raznim kontekstima govori o teubi jedan od ajeta u kojim Allah džellešanov govori o wa tumu in Allahi jami'an eihal mu'minun la'anlakum tuflehun isvisse Allahu pokajte pa etuba oba vezanaridjna isvisse Allahu pokajte o mu'mini Allah džellešanovdi poziva mu'mine Istinski robove sve da se pokaju. Šta mislite ako Allah šanu poziva mu'mine na pokajanje? Kako je onda ovaj poziv upućen ljudima koji nisu mu'mini, koji griješe i tako dalje, koji su daleko od Allaha subhanu wa ta'ala? Pa Allah Đerašanu kaže وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا اَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ I svi se Allahu pokajte o mu'mini da biste postigli ono što želite. Pa insan koji želi uspjeh, dunjaluka i ahireta, onda je to svakako put pokajanja. <clears throat> Nažalost, živeću u našim našem podneblju, mi smo primijetili da ljudi u pogledu tog pokajanja imaju dosta neispravnih ubjeđenja. Pa primjera radi, vjerujem da svako od vas je čuo nekoga od nas kada tamo kaže u džamiji sam vidio nekoga, moju hasu, ako će u džamiju, a ja neću zbog njega u džamiju, on je čitav život bio u jarku. Mi, braću moja draga, mi, iako je Allah Đelešanu otvorio ljudima vrata pokajanja 24 sata, mi ljude izgonimo iz džamije, mi ljudima zatvaramo vrata. Nama ne smeta kada su u jarku, nama ne smeta kada je žena otkrivena, ali kada se pokrije onda smo mi prvi koji sumljamo u njenu namjeru. Zašto se pokrila? Do juče je bila ovo, do juče bila ono, danas kad se pokrila, danas je problem. Juče dok je bila otkrivena, nikome nije bila problem. Onaj je pjanica, dok je bio u jarku, nikom nije smetao. Dok je išao u kladionicu, nikom nije smetao. Ako eventualno pusti vradu, ako obuče kapu, ako redovno ide u džamiju, ako u prvom safu sjedi, ako zikri, ako plači, ako uči Kur'an, ako, ako, onda mi svi sumljamo tog insana. Zaista smo čudan narod. Dok je insan nepokuran Allahu, nikome ne smeta. Onog momenta kada se vrati Allahu, kada postani dobar, kada postani moralan, kada postani čedan, svi mi sumljamo u njega. Zašto, braći moja dragi sine i cine, sestre, ljudima zatvoramo mogućnost pokajanja i povratka? Ostavimo vjeru. Hajmo gledati sa dunjalučkog aspekta. Je li bolji insan koji je 30 godina išao u kladionicu, u alkohol, u blud, i jednog dana kaže neću više? Je li bolji on... Zdunjalučkog aspekta ili je bolji onaj koji tu i dalje radi. Ali, nažalost, mi u svome neznanju, u svome džehlu, u svojoj zavidnosti, mi smo, nećemo da priznamo, mi smo zaviditnoj osobi. Mi smo zavidni što je on mogao donijeti odluku. Juče je bio pokvaren, danas se popravio, danas je u prvom safu, danas ne uzima haram, danas ne krade, danas nije kriminalac. Mi to ne možemo. Pa u svojoj zavisti prema njemu, onda mi kažemo, sumnjamo u njegovu namjeru koliko smo pokvarjeni i koliko smo čudan narod. Zato, braću, ma draga i sestre, mora da znamo da je to neispravno ubjeđenje. Vrata pokajanja zapamtite večeras. Mene mnogi kritikuju zbog toga, ali ne kritikuju, za, zaista ne namjeru da odustanim od svog ovog stava. Allah, Đelešanu, kako u Kur'anu, tako isto Allah, poslanik, u vjerodostru Isma, je na disima, ostavljuje otvorena vrata pokajanja svima, Ako se može pokajati čovjek koji je bio e, nemusliman, koji je 30, 40 ili 50 godina činio najveći grih, činio je kufr, pripisivao Allahu subhanu wa ta'ala dijete i nema šta nije govorio, Allah Jeršanu, je takvome ostavio mogućnost pokajanja. Pa da se pokaje naš neki bošnjak, koji je u osnovi musliman i vjeruju Allaha, ali je bio nepokuran, je mnogo prioritetniji. Zato, braću moja draga, svima, svima, svima, nek se luti ko hoće, nek ne razumije ko hoće, svima su vrata otvorena. Čak šta viši, ovo je jedna od najvećih pokazatelja univerz univerzalnosti Islama i njegove plemenutosti. Da je otvario, otvorio vrata svima, bez obzira, bogat, siromašan, ugljidan, neugljidan, bez obzira, svima su vrata otvorena. Pa znači, neispravno je ubjeđenje da postoje neki grijese od kojih se ljudi ne mogu pokajati. Neispravno je da postoje određene osobe koji se ne mogu pokajati. To da li će nekom je Allah otvoriti srce ili ne, to je drugo pitanje. Ali, braćo moja draga, bez obzira šta čovjek da uradi, ima pravo na pokajanje. Bez obzira. Isto tako, Neispravno je, braćom, najdraga sestre, kada slušamo ovaj govor i kada u našim srcu se pojavi želja za pokajanjem, pa vidimo da Allah voli pokajnika, Allah će im oprostiti grijehe, Allah će im dobra, loše njihove grijehe zamijenti u dobra dijela, pojavi se u nama želja, ali onda dolaze šeitanive sese, pa dobro, jač to nekada posli. Ja ću početi nositi mahramu kada odem u penziju, sada ne mogu, sada idem na posao. Ja ću početi redovno klanjati kada ostarim. Ja ću početi ostavljati harame kada odem na hađ i tako dalje razno razne neke šetanove poštapalice ko, s kojima on ljude navlači na ta nakred. Braćo, moja draga i cijine sestre, nemojte sebi dozvoliti da nasjednijemo svi zajedno na šetano, šetanovo došaptavanje da ćemo odgoditi pokajanje. Ko nam garantuje? Da li znamo da ćemo sutrašnji dan doživjeti? Da li ćemo sutrašnju emisiju ovu slušati? Da li ćemo sutrašnji dan zapostiti? Zar ne treba da uzmemo pouku i poruku iz onoje smrti našeg brata Jučer i Zenice? 20 godina momak umro od srca. Nije to čovjek u 60 ili 70 godina. Hvala Allahu, pa je bio moralan, pa je bio čedan, pa je bio čestit, pa je bio pobožan, pa je otišao sa namazom, otišao je sa Kur'anom. Ali šta ćemo mi koji nismo takvi... Šta ako nasutra, nasutra, hajde da kažemo, nađu mrtve u, našom, u našem stanu. Zato vraću, draga i ciljne i sestre, nemojte odgađati pokajanje. U velikom broju slučajeva ljudi odgađaju pokajanje radi čega? Radi dunjaluka. Radi ljudi koji okružuju cijeli dunjaluk kod Allaha ne vrijedi kao krilo mušici. Allahu posanik Alihi salatu selam kaže kada bi Dunjalu kod Allaha vrijedio kao krilo mušici, ne bi nevjernic Allaha dozvolio da se napiju na njemu vodi. Zato, braću, ma draga i ciljne sestre, Što prije donijeti odluku za grijehe koje činimo, naročito velike grijehe, ko nije uspostavio bez vakat, pet vakata namaza, početi od namaza, ko ima problema sa zekijatom, koliko imamo bošnjaka koji redovno ne posti, pa kaže postim dan, dan ne postim i tako dalje, pa uvezati post, pa ako smo mogući otići na hađ, nakon toga ostavljanje velikih grijeha i tako dalje. Pa znači iskoristiti ovaj Ramazan da se vratimo Allahu Đalešanuhu istinskim e, pokajanjem i teubom. <hih> I jedna od stvari za kraj, zašto ljudi nekada odgađaju teubu i pokajanje nakon što smo rekli da se stigde ljudi, a ti ljudi sutra kada oni umru, Ti ljudi sutra odma odmah prvu noć same u kaburu ostaviti. Niko izaše komšiluka, neće doći i kazati e komšija, znaš šta je, ti si cijeli život, bio si u kladionci, bio si u, u, u birti, nisi klanju, e idem ja noća s tobom u kabur da ti bude malo, da, da ti bude malo ljepši. Neće niko. Svi će vas ime mene zajedno ostaviti s kime, sa vašim dobrim i lošim dijelima. Zato, vraću moje draga, nemojte zbog ljudi odgađati povratak Allahu subhanahu wa ta'ala i isto za kraj, Nemojte se, nemojte se e, e, kolebati u pogledu donošenja odluki kada je u pitanju Teuba zato što možda imate naviku... Određeni grijesi jesu navika, određeni poroci jesu navika zato što se bojite da ćete se vratiti na taj grijeh. Vi donesite čvrstu odluku da nećete nikada više. Jer te ubaj pokajanje, da bi bili kod Allaha validni, da bi bili primljeni, da bi potpali, potpali pod onu kategoriju da nas Allah voli, da će naše grijehe zamijeniti dobra dijela, mora da se ispuni sljedeći uvjeti. Da odma ostavimo grijeh, odma ostavimo grijeh. Da čvrsto odlučimo da se nećemo nikada više vratiti. Makar se nekad i vratili, mi treba da imamo u startu samo odluku. Neću se nikada vratiti. I da imamo u srcu pokajanje, da nas to boli, da nas to žulja što smo nekada bili Allahu nepokodni. Ako se ove stvari ispuni, svakako svo to naše dijelo kao pokajanje treba da bude radi Allaha. Mi ne želimo političke pojene, mi ne želimo ugledu u društvu, ne želimo ništa, mi želimo da Allah bude sa nama zadovoljan. Ako se ovo ispuni, mi možemo očekivati one velike nagrade I zato kažem, nemoj da se bojite, pa možda ću se vratiti nekada nekom grijehu. Znači, naše da donesemo čvrsto odluku da se više nećemo vratiti grijehu, a i da se desi, bolje je znači da smo bili godinu dvije i bez tog grijeha, pa se možda njemu opet vratili, pa se opet pokajali, nego da smo ostali cijelo vrijeme u grijehu. Nakon Nakon ovih neki savjeta vezani za Teubu, a nadam se da ćemo možda i sutra nastaviti govoriti o ovom poglavlju, mi se, eh, ajde da kažemo, prebacujemo u treći dio naše emisije, svakako opet na samom početku onih nekoliko napomina. Duboko se nadam da smo svi savladali ona, one Dersove o tome da što manje komentarišemo, e, naročito pošto svaku noć imamo, e, imamo iskušenje da nam dođe neki musafir koji nas pljuje i vrijeđa i, i bombarduje. E, ostavite taj posao administratorima, oni će sankcionisati onoga koga treba sankcionisati, čak mislim da ima i neki naznaka, da mnoštvo komentara, mnoštvo lajkova, mnoštvo neki srcadi da namalo i e, djeluje na konekciju tako da najbolje što čovjek može urati jeste da sluša ono što što se govori. E, Opet imamo ni najpomeni braću, madraga, mnogo je pitanja i mnogo je teških pitanja. Tako da nemojte očekivati da će svima biti odgovoreno na njihovo pitanje. Ja ću se potrutiti da u što većim broju na pitanje odgovorimo. Čak ćemo od večera spočeti malo jednom novijom metodom, malo brže i kraće odgovarati bez nekih detaljisanja, ali opet mnogo je pitanja. Već su mi danas počele dolaziti kritike, to tražio sam kritike i dobio sam kritike kako e, na neka pitanja odgovaramo 2 i 3 puta, a na nečije još pitanje nismo nikako odgovorili. Mi se od starta nismo obavezali da ćemo odgovoriti na sva pitanja, Allah vam dao svako dobro, a to što ponovimo odgovor nekad ponovimo zbog njegove bitnosti. Znači ima i određena pitanja koja se neprestano ponavljaju i postavljaju tako da nekada odaberimo ciljano da ponovimo odgovor na jedno pitanje jer vidimo da mnogi ljudi nisu ili svatili i nisu čuli određeni odgovor. Vaša pitanja nemojte slati ovdje direktno na Facebook. Vaša pitanja ako želite da budu odgovorena šaljite na, na e-mail i nemojte očekivati da vam bude odgovoreno putem e-maila. Ja jesam napravio nekoliko izuzetaka, a, znači ali osnova je osnova je da mi ne odgovaramo putem e-maila jer jednostavno a, nemoguće je da se na tolika pitanja odgovara putem e-maila. Prvo pitanje Zašto Allah dželalšanu u Kur'anu kaže mi ili on? Znači kuranske ajete mnogih djala Đeršanhu kada o sebi govori, kaže mi i govori znači u trećem licu on. Prva stvar, uzmite sebi jedno veliko pravilo kada vidite da kurajšije Mekke za vrijeme božjih poslanika nešto nisu prigovorile božjem poslaniku Kur'anu da znajte da to nije sporno uopšte da je to bilo išta sporno u arapskom jeziku u stilistike arapskog jezika prvi ko bi rekao poslaniku to nešto nije u redu Kur'an to bi bili kurajšije u Mekki ali oni nisu to mi prigovorili zato što je to poznat arapski stil znači postoji taj e, pl e, plural poštovanja znači množina Pa čak uzmite vi, Allah je mnogo daleko od svih svojih robova, kada neki kralj, neka kraljica, neki šef kaži mi smo naredili da se uradi to i to, a govori o sebi, pa sam sebe persira, znači, onda znači Allah je najprioritetniji da, da, da ajde da kažem, kad govori o sebi, da govori s poštovanjem. Tako da vjerujte da, da je tu bio i kakav problem, Mi imamo jasnu suru, kul huvallahu ahad reci Allah je jedan. Tako da mi nemamo imamo nikakve sumnje da Allah SWT stvrtelj zemlje i nebesa, da niko ne zaslužuje ibadet mimo njega i da je on jedan jedini. Ali znači takav način je poznat o arapskom jeziku i to je stilistika arapskog jezika. <hums> Da li je dozvoljeno dati Sadekatul Fitr nemuslimanima? Znači, pazite, ja mnoga vaša pitanja rezimiram. Ljudi mi pošalju veliko pitanje, ali ja rezimiram vaše pitanje. Da li je dozvoljeno dati znači, u mjestima gdje nema beskušnika, nema ljudi siromašni, da li je dozvoljeno dati nemuslimanima? Sadekatul Fitr nije dozvoljeno. Sadekatul Fitr se može dati samo siromasima muslimanima. Ako nema siromaha muslimana u mjestu u kojem živimo, onda ćemo to proslijediti, dati, izdvojiti za neko drugo mjesto. Imamo jednog dječaka, osmi razred, on im napisuje jedan lijep e u kojem spominje kako ide u školu, pa kaže budem u školu na prvom spratu, pa na drugom, pa na trećim, pa na prvom, pa na trećim, pa nakon toga idem na fizičku, pa puno skačim, kad dođem kući spavam cijeli dan, jer li moj post ispravan? post osobe koja provede velik dio dana u spavanju je ispravan, ali svakako spavanje mora biti ograničeno u smislu da čovjek ustaje na namaze. Tako da nema ima smetnje čovjek od podne legne spavati, pa ustane na ikindiju, klanja ikindiju i opet odlegni od spava do akšama. Ali samo spavanje kao spavanje nije sporno, samo čovjek mora paziti da, znači, u svemu tome klanja namaze. <kluh> u toku dana zaspimo i sanjamo da sporno općimo, znači Čovjek zaspe i sanja usnu da spolno noći da li to kvari post, ne kvari post. Čak smo rekli i gore od toga da se desi ejakuliranje sjemena u snu. Po konsenzusu islamskih učenjaka post je validan. Kaže jedan brat, putujem često iz Bosne, iz Austrije prema Bosni, putujem sa autom. Auto je udobno klimatizirano, pa šta mi je preći da postim ili da ne postim? ovu pitanja nam sviši puta ponavlja ja zamoljavam braću i sestre Allah on da ho svako dobro dvojite nekoliko sahata u toku svoga dana danas sutra znači poslušajte prijedhodne emisije odgovarali smo na pitanje mnogo puta kad je u pitanju post Musafira. pa smo rekli čovek ako putuje više od 100 km ima pravo da ne posti odnosno do od 80 km ima pravo da ne posti ali smo rekli ako su mu dobri uvjeti ako je auto udobno ako je aviona udoban ili ili bilo koji način njegovog putovanja je udoban, ne osjeća poteškoću bolje je da posti. Imam osjećaj da određeni ljudi smatraju da je na, na putovanju zabranjeno postiti. Na putovanju je dozvoljeno postiti, imaju vjerodostojni hadisi da je Allahu poslanik Ali se ratu selam i njegovi asabi da su postili e, na putovanju. Imamo vjerodostojni hadise da kaže: "Bili smo na putovanju, pa je bilo među nama oni koji su postili i oni koji nisu postili. Pa oni kaže koji su postili nisu kritikovali oni koji ne poste, a oni koji ne poste nisu kritikovali oni koji posti. Pa se znači stvar račana insana, ali smo rekli da ako insan može postiti, bolje je zato što je to Ramazan, zato što je to beričet, zato što je lakše postiti u ambijentu Ramazana. E, imamo jedno interesantno pitanje do sada nismo na njega odgovarali čovjek koji je došao na jaciju i okasnio je pa su ljudi počeli klanjati teravih namaz da li je njemu dozvoljen da se priključi džematu i da on klanja za njima, znači on klanja imam klanja teraviju a on je došao, da li on može zanijetiti zatim imamom jaciju, može S tim što treba paziti, znači imate teravije gdje se klanja po četiri rekiata, teravije gdje se klanjaju po dva rekiata i nakon toga se predaje selam. Ako se radi da je čovjek došao na teraviju i ljudi počinju teraviju, znači četiri rekiata s njima klanja, nema nikakve smetnje. I imamo znači podlogu u vjerodostojenim hadisima da je to ispravno i validno, da čovjek ima klanja sunnete, a on klanja za njim farze, u ovom slučaju, znači ako je četiri rekiata, on će zajedno sa njim predati selam i njegov namaz je validan. Dok ako se radi da imam predaj nakon dva rekiata selam, onda će on nakon dva rekjata ustati i naklanjati još dva rekiata. Ako bi neko pitao šta je dokaz, to mi imamo dokaz u Buhari i Muslimu od Muaz i Brunđevela da, da je on znao za vrijeme Božeg poslanika klanjati sa poslanikom Jaciju. Nakon toga bi se vraćao u svoje pleme, pa bi on ljude predvodio namazu Ali to predvođenje istog namaza kad on klanja je njemu na fila, a ashabi su za njim klanjali farz. Pa ne ima nikakve smjetnje, znači da imam klanja sunnete, a mi i za njega klanjamo farze. Nadam se, inšallah, da je pitanje jasno. Mm -hmm. mm. Imam jednog brata koji kaže ima 21 godinu i mnogo razmišlja o smrti do te mjere da jednostavno to je postalo za njega e, opterećenje. Moj savjet je znači da instantno ne opterećuj time Previše jer to može e, to može djelovati na insana, e, znači e, psihički do te mjere da ne daj bože čovjek i čak ajde kažemo e, ima dni opasne posljedice. Prisjećanje na smrt je dobra stvar, ali ne do te mjere da čovjek, znači, to bude sva njegova preokupacija, da ne može izići, da ne smije nigdje otići i tako dalje. Bojim se za takve osobe da već idu u jednom pogrešnom pravcu. Pita nas jedan brat, kako je najbolje doviti? Smijeli se dok smo u namazu na steždi doviti ili poslije namaza? E, isto tako je jedna stvar koju je spomenula, to je imate ljudi koji nakon što završe namaz, Padnu na seždu i tada dovije. To je novotarija i neispravno. Znači, imamo dvije verzije. Insan može doviti u namazu i rekli smo jučer na nekoliko situacija da se može doviti. Može se doviti na ruku, može se doviti na seždi i može se doviti prije predavanja selama. To su tri situacije u namazu gdje možemo dovu upućivati Allah i Jošanu. Definitivno je najbolja, najpredonosnija sežda, sežda, da čovjek dovi na seždi. To je kad je u pitanju namaz. Možemo doviti u namazu, možemo predati selam i kad predamo selam imamo sobrenog vremena, st stanemo, podignemo svoje ruke, zahvalimo Allahu, donosimo salavat na Božeg poslanika i dovimo što nam treba. Ali, da dovimo na seđdi poslije namaza, to nije znači propisano. Pa imamo dvije verzije ko hoće da dovije, Allah može da dovi izvan namaza na način što će podići ruke i doviti ono što mu treba. I imamo verziju da dovimo u namazu Najbolje dovljenju namazuje namazu u periodu dok je čovjek na streždi, čak ako je pitanju na fila namaz, inša Allah, nema smetnji i da se dovi na maternjem bosanskom jeziku. Imamo jednu uh, dilemu, a to je uh, vitre, teravija, šta je tu sad noćni namaz, šta je, znači, uh, u svemu tome, da li postoji neka razlika, u osnovi noćni namazi, noćni namazi, to su to je teravija. Teravija, noćni namaz, to je bukvalno jedna te ista stvar. Tako da insan koji klanja kod kući ili žena koja klanja kod kući, nima potreba kažem, klanjaću sada noćni namaz, pa ću nakon toga klanjati teraviju. Sve to isto. Znači, sestre naše koje klanjaju kod kući i namaze, odsunete da li klanjaju 11 ili 13 rekiata, klanja se 2 po 2, 2 po 2, Znači koliko mogu, da li 2, da li 4, da li 6 pa čak kako mogu i više, 23 rekjata ako ako znači mogu da klanjaju i nakon toga klanjaju jedan rekjat čime çi, ajde da kažemo, zapečatiti svoj noćni namaz, a to je vitr. Tako da nema nikakve potrebe čovjek klanja nešto što je noćni namaz nakon toga da klanja teraviju. Znači noćni namaz u Ramazanu se zove teravija i nema ništa u tom inšala sporno. <kuh> Imamo jedno interesantno pitanje i volio bi da da obratite pažnje na njega. To je, jedan brat je poslao, kaže, ja živim sa četvročelnom poracom, mama, otac, sestra ja imamo primanja 530 km i tako dalje. On je to malo opširio i nakon toga nam je spomenuo da li mogu oni uzimati zekjat. Braću, moje drage i cijene sestre, Allah je u Koranu pojasnio da se zekjat može davati u osam kategorija. Jedna od kategorija jeste, volim se sirotinja, Uol fuqara, Šta je bjeda, šta je sirotinja? U svakom slučaju, to su slični termini, ali islam, znači, islamski činac napravili razliku. Pa siroma je insan koji ima nešto, ima nešto, ima neke prihode, ima nešto, znači, neku platu, ali mu nije dovoljna da živi normalnim, srednjim, prosječnim životom u podilju kojem on živi a fakir, bieda je ko nema ništa, bukvalno nema nikakvih prihoda. Ove dvije kategorije imaju pravo da uzmu iz zekjata novca. Znači, koliko će im biti dovoljno za godinu dana, onoliko koliko je normalno da živi osoba poput njih u njihovom, aj da kažemo, mjestu i vremenu u kojem živi. Primjera radi. Četvoročlana poroca ima penziju ili ima platu 500 KM. Ali oni kažu mi imamo kiriju, imamo platiti struju, imamo ovo, imamo hranu, ima. nema treba 800 km mjesečno da živimo nekim normalnim prosješnim životom. Nećemo gladovati, ali nećemo se ni rasipati normalnim životom. Znači imamo 500 km, a treba nam 800. Pa njima kažemo vama je dozvoljno iz zekijata uzeti za svaki mjesec 300 km. Pa imamo 12 mjeseci, to je 3600 km. Njima je dozvoljno da iz zekijata uzmu 300, e, 3600 konvertibilnih maraka i da živi. Nakon toga ako im neko dođe i kaže ja bi da vam dadim zekijat, oni kažu nama je zabrajeno više uzimati, mi smo, znači, hajde da kažemo svoju potrebu upotpunili. Imamo čovjeka kojem treba 300 km da živi, možda sam je, a on ima primanje samo 100 km. Takvom čovjeku, kažemo ti za svaki mjesec još možeš uzeti zekjata 200 konvertibilnih baraka puta 12 mjeseci, to je 2400 km, imaš pravo da uzmiš iz zekjata, da živiš jednim normalnim životom. Znači, vraćajmo se da to absolviramo i ako boga da, da naučimo jednu veliku, veliku korisnu stvar. U islamu je sirotinji i bijedi dozveno da uzmu zekijat. Uzeći onoliko koliko im je dovoljno i potrebno da nakon sredstava koja oni imaju, koja dobivaju, da namire na granicu da žive nekim normalnim životom. Životom gdje se neće patiti gladni, gdje neće reći, a da, pošto uzimamo iz ekijata, mi ćemo jednog dnjevno jesti. Ne. Da žive normalnim životom, da tri puta konzumiraju hranu, ali bez, bez znači, rasipanja novca. Njima je dozvoljno da uzmu do te granici i da, znači, podmire svoje, znači potrebe za 12 mjeseci jedne godine. Imamo jednu sestru koja kaže, prošlije godine nije mogla da napositi sedam dana, znači Ramazana, pa je došao sad Ramazan i sada neće sedam dana moći posjetiti zbog redovne mjesečnici. Pa pita ta naša sestra, kada je u pitanju na paštanje, šta će i s druge strane, da li morati sedam dana da budu znači zajedno? Zapamte večeras isto jedno veliko pravilo u islamu kada je u pitanju napaštanje dana nije obaveza da napaštanje dana bude znači dan za danom. Pa tako sestra koja ima da napusti 5 dana može svake sedmice da napusti po jedan dan. Svaki mjesec po jedan dan da odabire sebi dan u kojem ona, hajde da kažemo, lijepo se osjeća, u kojem je kratak dan gdje je zima, gdje nima obaveza i da naposti jedan dan. Tako da ova naša sestra koja ima da naposti sedam dana iz prošle godine sedam ove godine, ona će nakon Ramazana uz Allah'u pomoć, kada bude zdravstveno sposobna, kada bude joj odgovaralo vrijeme, napostiti dane, znači 14 dana, sedam iz jednog Ramazana, sedam iz drugog i nije uvijek da posti, znači, sedam dana, jedan za drugim, već može da u jednom mjesecu da posti samo jedan ili dva dana. Jedan brat nam je postavio pitanje, kaže, vozim tramvaj i moje pitanje da li mo, da, mogu da klanjam sjedećke ili čak u mislima. E, ono koje, on čak navodi, mislim da je spomenu da se radi negdje o Austriji ili ne znam gdje, o Njemačkoj. E, Allah Đelšanu najbolji zna, e, nije dozveno tako klanjati namaz. Koliko znam da ljudi, pogotovo gore e, u Evropi kada e, su vozači, oni imaju obavezne pauze imaju obavezne pauze da se dijelimično malo odmore i psihički znači jednostavno zato što je odgovornost vožnji e, autobusa ili tramvaja e, znači velika tako da čovjek treba da iskoristi te e, ajde kažemo pauze i znam velik broj braće naši e, imao sam priliku da ih upoznam koji vozi autobuse vozi tramvaje i redovno klanjaju ovdje jesmirat malo spomenuo kao m, pošto živim u njemačkoj oni su narod čudno čudno plaši se svega Pazite to što se neko plaši, nas ne interesuje, nek se navikava, ali znači namaz je obave klanjati i Allah, jer što ono najbolje zna, ne može se namaz klanjati, znači sjedjeći, a da ne govorimo da se klanja u mislima. Znači čovjek treba da svoj posao tako rasporedi, da napravi sebi pauze u namazkim vremenima i da napravi sebi pauzu uh, u, u vremenu kada će namaz obavljati. Uh -huh. uh, u toku... Kada se bude postilo šest dana mjeseca še'u'ala, znači vi znate da je Allah uposlanik rekao vjerodoslovno l'adisu koji isposti mjesec Ramazana, nakon toga to poprati sa šest dana mjeseca še'u'ala da posti, bit će mu upisana nagrada kao da je postio cijelu godinu. A sada se postavlja pitanje od ove našeg brata ili sestri da li se u ti šest dana kada postimo 6 dana še uala možemo odmah nijetiti da mi u jednom danu nijetimo i 6 dana še i nijetimo na paštanje posta iz Ramazana. Ne može. Znači moramo posebno napostiti dane Ramazana posebno e, mjesec še uala. E sad ima ono poznato pitanje da li moramo odmah napostiti ili ne moramo. Ja sam preferirao mišljenje nekih dana kad smo govorili da je po da se čovjek potrudi da prvo na, naposti nakon toga da posti dane še uala. Ali ako to ne bi mogao ustići iz određene obaveza, onda nema smetnji da posti šest dana še uala, a tokom cijele godine onda da one dane koje propustio naposti. Jedna sestra je postavila pitanje, ima četvrtajgodna fakulteta, ima težak jedan ispit i u posljednje vrijeme joj odgovara izolacija od ljudi, pa kao da li je to normalna, normalna je stvar, studiranje iziskuje izolaciju od ljudi, učenje iziskuje, tako da i moj savjet nema ništa loše u tome da se osoba dijelimično izolira od ljudi, e, pogotovo kad su u pitanju teški ispit, tako da inšalabizina nema u tome ništa loše, ako Bog da e, što prije pricniti zagrijat stolcu, završiti ispite i to je to dva pitanja kaži ja vašu emisiju prenosim preko Instagrama i jel tu išta sporno Sp Porno je da oni koji ne prenosi, da nisu dosad sad počeli da prenosi. Treba da svi prenosimo, ne samo ovu emisiju, svaki hajr znači da iskoristite Instagram i Facebook, da šerujete. Znači, možete vi biti razlogom da putem vašeg Facebook profila neko pogleda neko predavanje pa se vrati Allaho Đelešanu i sve se vape koje bude on činio, vi ćete nakon toga imati zato što ste možda samo šerovali link neke lijepe emisije ili nekog lijekog predavanja. Kada imam uči fatihu na glas u namazmu kojima se naglas na glas, da li mi moramo učiti ili ne moramo? To je poznato pitanje, poznato razilaženje. Ona braća i sestre koja su pratila naša predavanja sa Bistrika gdje smo čitali knjigu Šija Safeta Kuzovića, mi smo o tome govorili detaljno. Znači, postoji dva jaka, jaka mišljenja. ulema od vremena Božje posanika do danas dan se razišla u namazima, znači u kojima imam uči naglas. Kada u pitanju namazu kojim se uči u sebi, moram učiti fatihu. Kada su u pitanju e, treći i četvrti rekiat, uvijek moramo učiti fatihu. Ostaje samo moment, e, znači, akšam, jacija i sabahna znači, na prva dva rekiata kada imam uči fatihu. dali li i mi nakon njegovej fatihi moramo proučiti fatihu? Imamo jako mišljenje da tu se mora učiniti. Ja lično sam stava da se ne mora činiti i ne mora se učiti. Allah Đerašanu kaže Kada se uči Kur'an, obavezno slušajte pažljivo učenje Kur'ana. Tako da znači, ali ako se desi da vidite da neko pored vas uči, a vi ne učite, ili obrnu to, treba da znate da je to jedno pitanje u kojim se u Lema žestoko razišla i insan će biti pitan kod Allaha shodno me šta je preferirao. Tako da znači ja lišno sam stava da ne treba učiti. Velik groj smatra i da treba učiti i to je jako priznato mišljenje. <hums> jedno teško pitanje u smislu veoma bitno pitanje da danas naučimo iz jednog poglavlja jednu veliku korist jedna naša sestra nam se javla da je imala pobačaj u devetoj sedmici života nakon toga pita pošto ima nakon toga krvarinje šta je propis te krvi ona kaže Ali ja se ne osjećam dobro i zapravo osjećam da ne mogu da stanim pred Allaha do krvarim. Znači, hvala Allahođeršanu, ta naša sestra je toliko, e, znači, toliko se boji Allahođeršanu da jednostavno je neugodno da stani klanjati pred Allahađeršanu, a ona krvari. Ovako, braću, madraga i ciljni sestre, zapamte, većeras je jedan veliki propis. U islamu žena kada se porodi pod navodnim znacima na vrijeme, prirodnim putem, krv koja ističe iz njej se zove nifas i u tom periodu žena znači ne klanja i ne posti i haramljuje i klanjati postiti. Šta ako se desi da žena prije toga ima pobačaj, šta je znači propis krvi koji iz, koja ističe iz žene, a znači dijete još nije rođeno, znači ajde da kažemo nakon devet mjeseci. Pa su islamski činjaci postavili granicu da je to 80 dana. Ako žena ima ako žena ima, znači, abortus ili je, znači, desilo se da je jednostavno imala spontani, prije 80 dana, krv koja nakon toga izlazi iz nje je krv istihazi. A, a, a propisi istihazije su da žena treba da se zaštiti od te krvi i mora da klanja i, ako je zdravstveno sposobna, treba da posti. Odnosno, njeni propisi su svi kao propisi čiste ženi. Čak, čak ne govorimo o medicinskoj strani, ne govorimo o ljudskim željama, ali čak uh, muškarac ima pravo u tom periodu da spolno kontaktira sa svojom suprugom. Znači, jednostavno, ta žena, ako je se desio spontani, prije nego što je, znači, njen, uh, znači, njeno dijete, utro bi napunilo 80 dana, ili, kao što kažu islamsko učinjaci, prije nego što se počeli formirati njegovi ljudski organi, onda to nije krv, znači, nije krv uh, ni fasa. Žena uzima sve propise, sve propise čiste žene koja mora klanjati, mora postiti. Rekli smo kad u pitanju klanjanje zaštiti će spolni organ, znači uloškom, da ne dolazi do isticanja krvi u toku namaza i mora klanjati. Kad u pitanju post, ako je zdrava fizički, mora postiti. Ako nije zdrava fizički, ona podpada pod bolesnika. S tim što će za svaki namaz, ako ima krvarinje ponovo uzimati abdest. Tako da, kada je u pitanju ova naša sestra, e, njen strah od Allaha je i poštovanje Allaha je više nego za pohvalu, ali je neispravno znači žena bez obzira znači što ima krvarenje. Znalo se desiti u redostovim predajama da je spomenuto da su neke ashabike znale čak da su znali ispod njih postaviti kao neki tanjir, znači zato što je njihova krv znači kapala, ali jednostavno u tom periodu u to vrijeme nije bilo uložaka, nije bilo znači, čime da se to zaštiti. Ali su ashabike koji su puno bolje od nas u svemu klanjale su u periodu dok su imale vandredno krvarenje mimo mjesečnici. U mjesečni rekli, rekli smo ili u hajsu ili u nifari haram je klanjati i ne može se klanjati. Duboko se nadam da smo, ako Bog da, absolvirali i shvatili ovo pitanje, možemo ga ukratko još jednom ponoviti. Znači, ako se desi da žena ima spontani ili ima abortus, prije, četrde, prije nego što dijete napuni 80 dana i prije nego što se počnu formirati organi na ljudskom tijelu, krv koja izlazi nakon toga je krv istihazi. Žena u tom periodu je obavezna da klanja, ako je zdrava fizički treba da posti, znači uzima sve propise kao svaka druga čista žena. E, rekli smo, ako ima redovno, znači neprestano krvarenje treba za svaki namaz da obnovi abdest. Ako se desi, znači, spontani porođaj nakon 80 dana, krv koja izlazi, znači smatra se krv e, nifasa. Došlo nam jedno interesantno, lijepo pitanje. Danas sam se malo i nasmiju uz njega, ali ozbiljno pitanje. U kanti za smeće pronašao sam lep iznos para, pa me iznosi šta da radim s tim parama i da li mogu nahađ? E, dragi moj brate, žao mi je što ti ovo moram kazati, ali ne možeš nahađ. Volio bi da odeš nahađ, ali ne možeš. E, znači, braćo moja draga, Islam je toliko potpun, toliko savršena vjera, čak i imetak. Koji čovjek Nađi postoji u fiku posebno jedno veliko poglavlje koji se zove Ahkamul Luqata propisi Nađi ni stvari u islamu. Pa vjerujte da vam to ovdje mogu govoriti nekoliko sahata o vrstama i metka pa ovu pa onu ali u slučaju ovog naših brata pošto se radi o većem iznosu novca. Prva stvar pitanje je da li čovjek treba uzjeti nešto ili ne treba kada nešto na ulici nađe. Jer vidjećete sad Ovaj brat je sebi nametnu jednu veliku obavezu na vrat, na vrat, ali ako se niko ne javi, on će inšala imati i pare. Tako da prva stvar jeli li obaveza uzeti ili nije. Ako čovjek zna da je povjerljiv, treba da uzmi. Ako zna da ako on ne uzmi, neko će drugi uzeti i neće to prijaviti osobi či, koja je vlasnik toga, onda nam može biti obaveza da to uzmimo. Tu je prva stvar. Znači... Ako znamo da mi, ako ne uzmemo, neko će drugi to ukrasti i uzeti sebi, onda treba da uzmemo. Druga stvar, ako je to nešto bezvrijedno, kao olovka, marka, 1 euro, to možemo uzeti i odmah potrošiti. Ako se radi o nečemu što je vrijedno kod ljudi, znači po mom nekom skromnom mišljenju tu je već nekih desetak maraka. Za deset maraka je čovjek se sprema vratiti neki 500, km, 500 metara ili kilometar da tražiti svojih deset maraka. Za marku već možda i nije. E, sve onu što kod ljudi ima svoju vrijednost u islamu uzima sljedeći propis. Čovjek treba godinu dana da razglašava da je našao taj imetak. Znači da dolazi na to mjesto, da li će putem novina, da li će putem oglasa, da li će nalijepiti tu negdje na nekom vidnom mjesto, da će ljudima kazati, kazat im našao sam određenu stvar, našao sam imetak. Svakako da niće kazati ni koliko ni kakav je, jer normalno odmah prvi koji nađe će reći to je moje. Već samo kaže nešto znači općenito. Našao sam vrstu imetka. Ako vam se neko javi i bude tražio, pošaljite ga meni i da dadi svoj broj kontakt telefona. Znači obaveza je godinu dana razglašavati. Godinu dana razglašavati na jedan od ovih načina koji smo spomenuli. Da čovjek na mjestu gdje je to našao u okolini razglasi ljudima. Da dolazi iz na vrijeme i tu ukaziva ja sam ljudi ovdje našao određen imetak. Nakon toga Nakon godinu dana, ako se neko javi, treba da mu tačno opiše imetak. Da kaže, primjer radi, ako je se radi o hiljedu eura, kakve su novčance? Jesu li po 50, jesu li po 100, jesu li u kovjerti i tako dalje. Ako je u pitanju zlato, mora precizno pisati. Ako opiši, treba da mu to dadne i završili su propis. Ako se godinu dana niko ne javi, a vjerujem da će ovaj brat dovita Allahođe alšanu da mu se ne javi taj, pošto je to vidim u fine onaj Iznos novca onda ima pravo da ga potroši. Ali opet, kada tjedin je da potroši, napisaće koliko je bilo novca i u kakvoj je svoti se radilo. Bilo kad u životu da neko dođe i kaže ja sam tada i tada izgubio takvu svotu novca, po opisu tog novca on treba da mu to poslije vrati. Prije godinu dana ne smije to trošiti, nakon godinu dana ako se niko ne javi ima pravo da potroši, ali pod uvjetom da mu je obaveza da to vrati bilo kada kada bi se vlasnik toga javio. A rekli smo kako saznati ko je vlasnik na način da se samo općenito javi da je nađen i metak. Ako dođe zaista kaže čovjek ja sam tu izgubio kovjertu, kovjert je bilo hiljado eura, novčance su bile po 50, jedna je bila po 100, zaista vidite njegov imjetak, obaveza je dati tom čovjeku imjetak. Nadam se, nadam se, nadam se da smo ovog da danas iz ovog poglavlja naučili nešto novo. Da li je dozorno posti dok se spremaju ispiti? Rekli smo, znači, ispit nije nikakve veze sa e, postom, e, obavezno postiti, osim ako čovjek potpada pod neku drugu kategoriju ljudi. <hums> Možete li nam odgovoriti sada u mjestu Ramazana dosta ljudi idu na zikr ili kako neko kaže, da huktaju? Je li tu ispravno, neispravno? U sunetu Božih poslanika, alihi salatu wasalam, nalazimo da nikada u životu nije zajedno zikrio sa svojima sahabima, a kamoli da je huktao ili da je znači radio nešto što radi ljudi koji su spomenuti u ovom pitanju. E, najmanje što se može kazati za takav zikr da je to novotarija, iako to ljudi radi dobro dobronamjerno, ali Allah poslanik nam je rekao, jedan veliki hadis je kaže, ko uvede nešto novo u našu vjeru što nije odnijeto će biti odbijeno. U drugom hadisu je kazao, svaka novotarija vodi u za, e, zabludu i dalalet, a svaka dalalet i zabluda vodi u vatru. Tako da, znači, e, odlazak tamo je neispravan. E, vjerujem da ti ljudi imaju dobre namjere, ali je to novotarija, jer to nije činio Božji poslanik, niti su to učinili njegovi ashabi. <hums> Koliko žena mora da stoji iza svoga muža kada njih dvoje klanjaju? Znači ako klanjaju muž i žena u džematu, žena će se odaljiti toliko koliko ona ima prostora da učini sežnu iza njega. Nadam se da je to bilo pitanje. Imamo jednog brata, on je napisao jedno malo duže pitanje, o ženju je ženu koja je odrasla u Njemačku, ona je odrasla, voli, voli uživanje na Dunjalku što je svakako lijepo i ja volim uživanje. Jedno od uživanja koji njegova supruga voli jeste odlazak na more pa ona njega svake godine, evo neću reći tuši, ali pff, razgovaraju i svađaju se svake godine, oće na more i neće na more pa je ovdje brat tražio propis i tražio moj savjet. Ja savjetujem bratu da svakako u svoju ženu koja je, uh, naučila da ide na more, da je svake godine odvede na more. Vjerujem da to njegova žena zaslužuje, ali svakako kada budu išli na more, da odu na mjesto gdje nema nikoga i da uživaju na moru, zaista je more Allahova blagodat koji treba iskoristiti. Ako ne mogu naći eh, mjesto gdje nema nikoga, gdje imaju plaže, onda neće ići na more. Et nadam se da, da je odgovor eh, potpun, da ste završeni E, volio bi o to mi mnogo duže govoriti, ali imate na internetu po tom pitanju e, moji famoznih nekih odgovora, pa možete ako Bog da preslušati. <kuh> Jedan brat iz Italiji kaže dali ispravan moj post ako ne govorim sa mamom i babom. Ne govoriti sa mamom i babom bez bilo razlog, iz bilo kojeg razloga je zabranjeno, ali znači post ostaje post validan. Pa smo govorili više puta određeni grijesi, čovjek radi grijeh, on je griješan, ali njegov post je validan. Svakako da to umanjuje nagradu čovjekovog posta, ali njegov post je validan. Al-Ađeršanu, jučer smo o tome govorili, kaže u Kur'anu, kada bi te roditelji pozvali da činiš meni širk, kufr, najgori grijeh, Nemoj im se pokoriti, ali se i dalje prema njima lijepo ponašaj tako da znači ovog brata pozivam e, da se pokaje Allahu i da što prije počne govoriti sa svojim roditeljima. <clears throat> e, jedno pitanje koji se Počesto postavlja, jedan brat nam je postavio, kaže prim radi ako zapustim u Livnu i dođem u Sarajevo, hoću li ja iftariti po Livnu ili po Sarajevu ili zapostio sam u Sarajevu, a otputao sam u Istanbul, hoću li uh, iftariti po Sarajevu ili po Istanbulu. Vjerujte, lijepo što ljudi pitaju, ali je to toliko nelogično. Znači, onog momenta čovjek kada je došao u određeno mjesto, on svi propisi za njega vezuju u tom, tako da će klanjati sa njima i vtariti sa njima i se horiti zajedno sa njima. Tako da, ako čovjek putuje, makar se radilo i avionu, makar se radlo vremenskim razlikama, znači o šest sahata, tri sahata, bez obzira kolike su vremenske razlike, čovjek uzima propise onog mjesta u kojim se nalazi. Gdje je započeo post, gdje je za sehuriju, to nema nikakve veze u islamu, tako da čovjek, ako znači zaposti u Sarajevu, a iftari u Istanbulu, u Istanbulu će iftariti onog momenta kada u Istanbulu ljudi iftari. <hums> Jedan brat nam je pitanje da li ima smetnje pošto na navečaj kad čovjek spava malo se raskomoti pa kada ustane jednostavno u toj odjeću u on spavao malo kraćoj ili užoj ili tjesnoj ima li ikakve smetnje da čovjek u toj odjeći sehuri. Nema nikakve smetnje da čovjek sehuri u bilo kakvoj odjeći. Neću da reklim da može i bez odjeći ali e, sigurno u bilo kakvoj odjeći može. <clears throat> Imamo jedno pitanje koje je volio bi da ga mogu pročitati. Jedna je naša sestra, se žali, kako ona kaže da živi u Srebreniku, kod Tuzli. Ona i njen muž praktikuju sunet Božeg poslanika, ali i se rato je serampa prvo na ilazi. Znači njihova dječica koju imaju dvoje djece idu u školu, pa svi u školi tamo e, degradiraju i diskriminaliriraju, kako god hoćete recite, e, zato što su to vehabijska djeca. I nažalost, kaže, i kada idu u džamiju i tamo gdje bi trebalo da imaju neku bilo kakvu podršku, što su to moralna lijepa djeca koja klanjaju i posti, i tamo su e, imaju prefikse da su vehabija i dižu ruke u namazu i tako dalje, pa savjet. E, uvažena sestro i brate, e, savjet vam se, ovaj put nije lahak, Budite zahvalni Allahu Đerašanu što je bas, va, baš vas uputio da budete sljedbenici Allahu poslanika ali i salatu veselam u ovim teškim vremenima. Ostanite dosljedni sunneta Božih poslanika ali i salatu veselam. Nemojte se kolebati svoju djecu. Učite da je to najveća počast da mogu da budu sljedbenici Božih poslanika li i salatu veselam u ovom teškom vremenu. Svakako nikako ne isključuji da budete mudri, da budete komunikativni, da vaša djeca razbijaju predrasude. Ima mi djecu, idu u školu. Hvala Možda da li iko zove vehabije, da ne zove, ne znam, meni nisu nikad govorili, ali djeca treba isto da djeluju, znači da budu komunikativne, da se druži sa djecom, da se ne osoću tim eh, tim nazivima. Ono što možete zakonski poduzmite, znači otiđite kod direktora, otiđite kod pedagoga, otiđite znači kod nadležni u školi, tražite da se djeca koja i tako zovu sankcionišu. Ako možete, isto tako porazgovarate sa tim efendijom da jednostavno tu vašu djecu ne tretira tako kako ih tretira. Jednostavno, to što rade je ispravno. Da li moramo, kada hoćemo klanjati, zanijeti ti ili dovoljno da reknemo Allahu Ekber, ono što je preneseno od Božijeg poslanika jeste da bi počinjao nama samo sa riječima Allahu Ekber, ni u apokrifnim hadisima, znači lažnim. Oni koji su lagal na poslanika nisu uspili da slažu da je Božiji poslanik, ali i salatu wasalam, učio nijet na glas. Tako da ne postoji hadisi nikakvi, ni dajiv, ni apokrifni, da je Božiji poslanik nijetio, tako da ono što nije radio Božiji poslanik nećemo raditi nimi. Jedan brat na je poslijeo pitanje, čitao je knjigu Šija Safeta kudzovića o vitrama, pa da li se dova uči prije e, odlaska na kijam, e, na ruku ili poslije i jedno i drugo inšale ispravom, bilo što da insan radi e, nema ima nikakve smjetnje. Znači kad su u vitre, klanjanje vitara, čovjek može da ne douči dovu, može da douči dovu pri odlaska na, na ruku i može da douči dovu poslije povratka e, sa ruku, a sve je to dozvoljeno i sve ispravno. <clears throat> Može li se na vrhu jezika kušati hranu toku posta? Može. Bitno je, znači, samo da osoba koja kuša hranu ništa ne proguta. Znači da, eh, hajde kažemo, sve što je stavila u usta ili na vrh jezika, da to sve ispljuni. Da li žena, ukoliko nije pokrivena, smije ulaziti u džamiju? Da li žena smije u toku hajza uči isto ulaziti u džamiju? Pošto smo skućeni s vremenom, vjerujem da će veliki grupi braći i naši sestrea se možda iznenati odgovoru zato što nemamo vremena detalisati. U osnovi e Allah dželle šanu kaže: "Wa man Allahi fa min taqwil qulub." Oni ljudi koji veličaju Allahove granice, to je pokazatelj dobroti njehova srca. Pa veličati Allahu u vjeru i Allahove granice to je pokazatelj da je neko mu'min. Tako da žena kad hoće uči u džamiju iz respekta prema džamiji, prema Allahu, prema vjeri, trebala bi da se poklje Al'da ima osobu, e, ako se desi da dođe osoba koja je toliko daleka od đer toliko ne zna šta znači respekt, ali kaže volla da uđim, da poslušam predavanje, da vidim kako muslimani klanjaju, šta ćemo joj reći? Rečemo joj dobro bi bilo da se pokriješ. Mi muslimani kada ulazimo u džamiju se po... oni kaže ja ne, ču ja hoću vaku. Onda joj kažemo bujrum uđi. Kada je dozvoljeno islamu da nevjernik uđe u džamiju, nevjernik čini mnogo veći grijeh nego ta muslimanka koja nema mahramu na glavi. Pa je Boži poslanjik znao dovoditi nevjernike u džamiju, kao što je došlo u hadisima, i tačno je da nema nikakve smetnje, da nevjernici uđu u džamiju, ako smo dozvolili i dopustili, i treba im dopustiti, da nevjernici uđu u džamiju, a čine najveći grijeh na planeti Kufr, onda da dopustimo nekoj ženi koja ne nosi mahramu. A možda će to što uđe u džamiju biti razlogom da se prihvati vjeri, da se vrati, kada vidi kako ljudi klanjaju, kako slušaju predavanja znači možda će to biti razlog, tako da treba je pokušati savjetovati ako odbije nema ništa inšala sporno da uđe u džamiju otkrivena. Isto tako kada je u pitanju žena u mjesečnici postoji jako razilaženje kod učenjaka, ja smatram da nema ništa u tome sporno, naročito ako se ulazi s razlogom. Ako žena ulazi da posluša predavanje, želi da nešto uči, nešto, nešto korisno da čuje, nema ništa sporno, svakako da nisu to više stara vremena. Žena će prije ulazka u džamiju da zaštiti zaš znači, organ kako ne daj bože ne bi došlo do e, toga da krv u nečisti znači mešcit mimo toga u zadlavu pomoć nema ništa sporno da žena uđe i u periodu mjesečnici u džamiju znam da ima osoba koji će reći pa mi smo naučili od malena da žena ne može e, ja sam ovo pitanje shitavao dobro sam ga shitavao ne postoje jasni jasni vjerodostojni dokazi koji zabranjuju ženi da žena uđe u džamiju ako žena može da ne uđi to je dobro Ali ako ima potrebu da uđi, inšalvo u tome nema ništa spurno. Inšalvo. O to mi smo govorili već nekoliko puta. Da li je ženi bolje da klanja u kući sama ili u džematu u džamiji, Ženi, Allahu poslanik je dao jasan odgovor. Nama ženi u kući je bolje nego namaz u džamiji, u džematu. Znači, mimo ovog hadisa ne možemo ništa kazati. Žena kodi u džamiju, po ispravnom mišljenju ona će imati nagradu kao i muškarci 27 deređa, ali nje namaz kući opet bolji od toga. Jedno fino pitanje, smiješno. E, može li muškarac u toku posta kad se znači posti da ode kod žene frizirke da ga šiša i onda na kraju, a u osnovu može li on nikako otići kod te frizirke? Ne može on otići nikako kod frizirke, postio ili ne postio. Ali ako eventualno ode, e, znači počinio je grih, a njegov post je ispravan. Ali, znači, zabranjem da muškarca šiša žena i da ženu šiša muškarac, osim ako su jedno drugo mahremi. <kuh> Jedan brat kaže, počeo se vraćati vjeri, pa je u jednoj velikoj dilemi, e, vidi, čuje, neko klanja sunnete, neko ne klanja sunnete i tako dalje. Koji su to sunneti koji čovjek može klanjati u toku dana? Kada su u pitanju sunneti, možemo početi od sabaha. Čovjek kada klanja sabah može klanjati dva rekiata prije nego što se klanjaju farzi. Znači, dva rekiata prije farza. Kada je u pitanju podni namaz, klanjaju se četiri rekjata prije podne pa četiri rekjata farza pa dva rekjata e, sunneta ili sunnita a može se klanjati i četiri znači prije podne se može klanjati četiri može se klanjati poslije podni četiri može se klanjati dva i kingija nema potvrđeni sunnete ali može se klanjati dva rekjata tehiyatul mescidah i mogu se klanjati i znači i četiri rekjata nema ništa sporno u tome ali to nisu potvrđeni sunneti Kada je u pitanju akšam namaz, poslije akšama se klanjaju dva rekiata. Kada je u pitanju jacija, posle jacije se klanjaju dva rekiata. Ako bi se klanjala dva rekiata prilikom ulaska u džamiju, nema ništa sporno u tome. Da je dozvoljeno šta urati sa kurbanskom kožicom? Da li se ona može prodati, a nakon toga nekom je udjeliti sadaka? Ispravno je mišljenje da se od kurbana ne smije ništa prodati. Ni kožica, ni rogovi, ni... E, znači, čak neki ljudi mislije se samo mjesto, ne smije prodati, pa prodaju, na primjer, bubrege ili jetru ili nešto. Od kurbana se ne smije ništa za e, prodati. E, ako već ne znamo šta ćemo s kožicom, možemo i dati nekom je dati nekomu poklon, a taj ima pravo da i proda. Ali mi, kao vlasnici kurbana, ne imamo pravo od kurbana ništa prodati. Jedan brat ima jedno problem i pogrešno satanje. Kaže kako riješiti problem davanja sada katul fitra kada nema toliko osoba koji nemaju hrane za dane bajrama. S obzirom da smo svi dužni davati. Mi jesmo svi dužni davati, ali imamo pravo dati svakome koji si romah. Ne da dajemo samo onome koji ko ima hrane dovoljno za... To je uvijet da bi neko davao sada katul fitr da ima toliko hrane da mu je dovoljno za noć bajrama. Njemu je obaveza dati sada katalostit, njemu je obaveza da on dadni. A kome mi možemo dati? Možemo dati svakom koji je siromah. A malo prije kad smo govorili o zekijatu, rekli smo koji je siromah. Siromah je insan koji nema dovoljno primanja da u jednom svome društvu živi jednim prosešnim životom. Svaki insan koji nema redovna primanja toliko da može živjeti normalnim prosešnim životom, oni njegova porodca u jednom društvu imaju pravo da uzmu katul Fitr. <kuh> Nadam se da je postalo jasno. Da li kvari post ako neko u našoj blizini puši cigaru? Allah Žešanu najbolje zna, to je nešto što čovjek, znači, je nešto što ne može kontrolisati. Kazao se islamsko činjacje koji bi čovjek ušao u prostor u kojem puše vjetar i progutao prašini. To ne kvari njegov post. Isto tako stvar, znači, koju čovjek ne može kontrolisati duhanski dim u jednoj prostoriji čovjek ne može kontrolisati. Čovjek može izići, ali nekada smo obavezni da budemo određeni period e, u toj prostoriji u koji možda ima neki pušač, tako da Allah Želšanu najbolji zna, taj dim ne kvari post, svakako da je prioritetniji i bolje da čovjek, ako ikako može, da to izbjegava. Dobijamo e, iz režije e, savjeta da prekidamo. Evo zadnje pitanje. U jednom od iftarskih predavanja rekli ste da žena u hajzu smije čitati Kur'an. Da ste misli da smije i dodirivati ili ste misli da uči na kompjuteru? E, kada smo rekli da žena može učiti Kur'an u periodu hajza, mislili smo da može da dodiruje Mushaf. Svakako ko žena može da uči sa kompjutera, i tu joj ne smeta, da je tu boli svakako da je bolji ali znači ako ima potrebu ne zna mnogo Kur'ana na pamet ima potrebu da dodirni musaf nema inšala, ništa u tome sporno Allah dželal šan zna uvažena braćo i poštovane sestre ovo je e, sve što smo mi vama danas pripremili u ovoj emisiji misli se ako bog da e, čujemo i vidimo sutra nadamo se nadamo se duboko se nadamo da smo svi nešto novo naučili molimo Allah dželal da se okoristimo od onoga što smo čuli molim ga suvanu taala da ukabuli naše ibadete molim ga Atala, da nam oprosti grijehe da nam budi milo... وأسُن يومنا ونا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك